Et voi olla varma, oletko ystävien vai vihollisten seurassa? Kuuntelet. Radio Bekola. Ilma Virtala, tervetuloa tänne. Kiitos, aivan. Tänään kuullaan niin varmaan tunnin verran näitä ääniä, mutta keskustellaan myös välissä. Nyt me voidaan vaan oikeastaan puhua, mitä vaan mitä kuuluu tällä hetkellä. No, aika hyvä. Mä oon ihan äsken palannut Tukolmaan Malmöstä, missä mä pidin kolme viikkoa näyttelyä, Galleriaa 2021, missä on itse asiassa ollut aika monta suomalaisia taitelijoita. Mä nyt niin kuin, mä olen nyt työskennyt aika paljon maalauksilla ja, ja äänitaiteilla, ja mä esittelin sitten vähän semmoista siellä. Joo, eli sekä ääntä että maalauksia. Oliko niin, ja vähän veistoksia myös, mutta enintään maalauksia ja äänetioksia. Niinpä. Oletko niin työskennellyt äänen kanssa pitkään vai onko se niin kun, voimistunut viime aikoina? Itse asiassa olen soittanut aika paljon erilaisia soittimia ja, ja, ja myös laulunut koko elämässäni. Mutta e, viime, viime vuodet olen niin yrittänyt yhdistää musiikki ja vähän enemmän taiteiseni, mutta aiemmin kuitenkin mä olen, niin koulun aikana mä olen aina soittanut niinku taiteen vieressä, mutta ei yhdistänyt niin yhdistynyt niin paljon kuin nykään. Mä olen opiskellut kuvataideakatemiassa ja malmossa myös näitä siellä. se muutta sinne Malmöseen, että siellä oli enemmän ääni vai. Eh, niin, se oli itse asiassa tai se on vielä aika, aika hieno musiikki eh, niin siellä kaupungissa. Eh, ja mä, mein, eh, mä menin aika monta kertaa Inkonstille, se on paikka missä on niin monitaiteilijoita ja, ja aika, aika erikoisia, erilaisia niin kuin, ilmastuksia tai ilmaisia mm. e, niin kuin, e, taiteesta ja musiikkista ja e, teatria. Ja, ja sain aika paljon vaikutuksia sieltä. Ja siellä oli myös niin kuin, e, pieni kollektiivi, mihin mä menin. Ja se oli niin kuin elektron, elektron musiikki. elektronimusiikki. Tai elektronimusiikki elektroninen niin. musiikki. Elektroninen musiikki. Ja mä en aiemmin soitanut niin paljon elektroa, e, ja, tai siis mä soitanut soittanut niin bändissä e, kitaraa ja okay. viuloa ja semmoista, ja vähän synttiä myös, mutta ei niin paljon. Ja se oli vähän niin kuin, e, niin uusi maailma. Ja sen jälkeen olen oon itse asiassa työskennyt enemmän niin elektromusiikilla taiteessani. Tämä on ehkä hassu kysymys, mutta onko jotain vielä lapsuudesta, mikä on saanut sinut ylipäänsä kiinnostuneeksi musiikista tai äänitaiteesta? E, Joo, varmasti. E, mä mä aika paljon. Niin kuin, no, mä saan niin kuin, aika paljon inspiroitua e, esimerkiksi saaristusta e, taiteeseen e, ylipäätään. Se, se liittyy myös mun musiikkiin. Ja, ja esimerkiksi silleen, että että käytän film niin field recordings äänitaiteessani ja muita niin kuin, hauraita ilmaisia niin kuin, miten sanotaan. Mä, mä laulan esimerkiksi aika, aika paljon niin kuin, arkaisia <tos> vokaaleja vain, niin kuin ihan, ihan ilman, ilman sanoja. Niin, aivan. Ja se on mulle jotenkin liittyvää luontoon. Niin, Ei niin. Ajattelin, ajattelin myös, että siinä on se vastakkainasettelu, niin kuin, niin kuin olet kirjoittanutkin sun teoksista, että on hauras ja sit sellaiset kovat Arvo, niin, kuva, se on juuri se, niin. se, se kontrasti, joka on mulle kiinnostava eh, sekä taiteessa että musiikissa. Ja samalla eh, ehkä se niin kuin, muinainen ja nykypäivä. Niin, kuin, niin aivan, kaksi... just se. Ja myös niin kuin, eh, kaupunki ja maaseutu, se on myös, myös sama. Ja sille, niin kuin, on vaikuttanut mulle ja mm. myös niin kuin, elämässä Tukholmassa ja Helsingissä ja Malmössä. Ja, niin. Juuri se kontrasti, että on ko aika kovia ää ääniä ja kovia ilmaisuja myös e visuaalisessa taiteessa, on, taite on nyt aika vielä aika kiinnostava. Ajattelet sä, että se visuaalinen ja ääni on aika analogisia vai niin, että ääni tekee jotain ihan muuta kuin mitä visuaalinen? No, se on vähän sekä että. Se on, niin kuin, se, se on kuitenkin ihan samaa e, ilmaisua mun mielestäni, mutta kuitenkin se ääni on jotenkin se on niin elävä, kun se tulee e, paikkaan. Sen takia mä myös tykkään yhdistän niitä niin paikassa tai galleriatilassa tai jotain semmoista, kun, kun ääni... Niin, niin, niin, että se ääni impiroi. Ee, muut teokset, muut taideteokset. Se on mulle tosi kiinnostava. Se menee kaikkialle. Niin, totta. Mutta muuten se on kuitenkin niinku aika samankaltaisia atmosfäärejä ja ajatuksia, sekä visuaalisessa että, e että ääni niin kuin mun taiteessani. Mutta just se ihdistys on mulle tärkein. Koska se antaa jotain enemmän kuin, kuin jos, olisi, jos, jos olisi vain musiikkia tai vain taidetta. En tiedä, pitäisikö puhua niistä erikseen. Tavallaan, että Borderlands oli semmoinen, mitä mä olen kuunnellut enemmän, koska se on ollut sun SoundCloudissa. Niin. niin sitten siinä ajatuksena oli kuitenkin se ekologian yhdistäminen psyykkeeseen. tai niin ne, jotain sellaista niin, siinä projektissa selvä teema. Joo, juu, juu, juu. se teema tasolla. on kuule aika, aika tavallinen niin. Kandissa Kandissa olin niin kiinnostunut niin psykoanalyysista ja siikeestä ylipäätään. Ja sitten maisterissa mä, mä, mä jotenkin laajensin se, se kiinnostuksen, että, että se on myös niin kollektiivisia asioita ja, ja ekologisia asioita tuli taiteeseen niin silloin aika paljon, ja sen jälkeen olen aina niin kuin, tykkänyt yhdistää niitä te teemoja, ja sosiaalisia ja ekologisia teemoja. semmoisia teemoja, jotka, jotka esimerkiksi Felix Guotari, ranskalainen teoreettikko sanoi, ovat yhdistäneet niin kuin, suurekologiassa, niin kuin, Sosiaalinen ekologia, mentaalinen ekologia ja myös eh, luonnollinen ekologia. Mental and environmental. Pilotajunta yksilössä ja kollektiivisuudessa jotain sellaista. Jossain kohti oli myös maininta niin vastakkainasettelu niin kuin ihmisen ja luonnon niin ympäristön välillä myös niin eläimiin. Mainitsit Gregory Batesonin kanssa jossain Niin, kohdalla, totta. Että, totta. Että sä perehtynyt psykkeeseen sillä lailla, mutta sitten on semmoinen meditatiivinen taso tai vähän niin kuin dissonansseja, mutta sitten semmoinen pyrkimys. Aivan, ihan totta. Vai miten sä näet sen? Joo, mä näen se just silleen. Ne, niin kovia ominaisuuksia ja, ja myös niin hauraita ominaisuuksia. Ja miten ne vaikuttavat taisiinsa ja niin ulos muille ihmisille ja maailmassa? Onko sinulla joskus jotain tosi konkreettisia tai henkilökohtaisia kokemuksia? Vai onko ne ääniteokset taas tosi linkittyneitä tiettyihin vaikka veistoksiin tai muihin teoksiin, että ne on niin melkein yhtä teosta niiden? No se on itse asiassa että se, minä että tai mä saan aika paljon niin kuin, ideoita visuaalisesta taiteesta musiikkiin, mutta samalla myös saan aika paljon niin kuin, ihan, eh, niin kuin, tai mä saan niin kuin, ihan yhtäkkiä jotain ideaa eh, idea, idea niin kuin, vain niin kuin, omasta elämästä suoraan musiikkiin myös. Onko se tainen esimerkki? No, juu. Esimerkiksi olen ollut loppuun palannut ja se on aika suuri juttu, jota olen käsitellyt sekä taiteessani että, että musiikissani. Ja just se haurastaminen on esillä. Tuntuuko hyvältä, että ihmiset kuuntelevat vaikka netin kautta vai onko se tosi iso ero, että näkee sen tai kuulee näyttelykontekstissa? No juu, se on itse asiassa aika suuri, tai se riippuu, mutta monta, monta teoksia ovat niin enemmän paikallisia. Aika monta niin laula tai meditatiivisia lauluteoksia olen käyttänyt niin valon kanssa, galleriatilassa esimerkiksi. Ja just valon kanssa esimerkiksi sininen valo tai liila valo, se vaikuttaa atmosfääriin. E, aika paljon enemmän kuule se, se siellä, e, kuin kuule se laulu siellä kuin kuule se netistä. Mutta sitten e, esimerkiksi Borderlands tai muita niin vähän e, kovempia teoksia, ne sopivat myös niin vain kuulokeista. Niin tämä radio ei ole niin huono. <tosittelu> Mä suosittelisin myös, että jos voi, voi kuulla niin esimerkiksi lauluteokset, se, kalviakillon ulkopuolelta se sopii esimerkiksi kotona, timeässä paikassa, kun, kun, kun muut äänet ovat ihan hiljaisia. Semmoista. Voi kuitenkin nähdä asioita. Niin, niin totta. Onko se jotain, mitä sä teet just nyt? So mä oon suunnittelemassa just se ja mitä mä voisin yhdistää sitä muihin teoksiin. Mä aion niin kuin esittää maalauksia, veistoksia, ääniteoksia ja tehdä performanssia myös äänitaiteen kanssa. Minkälaisia ne performanssit voisivat olla? Mä oon käytänyt aika paljon arkaisia hahmoja aiemmin taiteessani, mutta nyt mä en tee niin paljon videoteoksia, mutta aika semmoisia minimalistisia performanssia. Mm. Se Ilmavirtalo on itse asiassa seudoniimi. Se tulee äidin, äidin isääitistä. Hänen nimi oli ilma ja Se on aika hieno nimi mun mielestäni, koska ilma ja virta liittyvät myös niin kuin mun taiteeseen. Kun, kun mä tykkään myös niin kuin, käyttää immateriaalisia ja kevytä. Niin kuin... Konseptia. Tai ei konseptia, mutta niin kuin... <laughs> joo, taiteessa. Joo. Mun äidin isä äiti oli myös teosofi. Hän oli mukana perustamassa se teosofisen seuran Helsingissä. Niin. Oliko joku erityinen syy, että aloit käyttämään tällaista just tällä hetkellä. Joo, no itse asiassa olin ajatellut käyttää seuranimiä aika monta kertaa aiemmin niin taiteessa, koska se kiinnostaa mulle. Mutta sitten pari vuotta sitten mä sain myös niin kova kokemuksen. Joo, siis mä, minua uhkatiin aika kovasti, koska mä olin todistanut rikollisen tapahtuman pari vuotta sitten. Sitä juttu tapahtui Molmössä, missä mä olin opiskelemassa. Ja sen takia mä en ole. Ollut ma maailmansa pari vuotta ja sitten halusin myös varmuuden vuoksi esittää teokset pseudonymillä. Ja sitten se idea just Ilmavirrattalasta tuli. Se nimi myös sopii aika hyvin joo, se ihan eh mahtava. konseptille, joo. koska myös näyttelyn nimi oli Immaterial Imprints ja eh yes, just siinä niin näytelyssä oli aika paljon Aika suuri fokus immateriaalisiin ja kevyisiin asioihin, just niin kuin kovien asioiden vieressä. <totit> Mulla on niin usaria nimitetty voisis. Voices, ja se on neljä eri medita hyvin meditatiivisia teoksia, missä on vain laulua, vain niin kuin, sanaton laulu. Ne teokset ovat nyt pyörimässä ihan kohta, ja sitten muita myös vähän kaavempia ja, ja eklektisiä teoksia ovat mukana. Mä käytän aika paljon niin soittimia. Teoksissani ylipäätään niin tibetilaisia soittimia ja lauloa ja field recordings ja elektronisia soittimia ja vi viulua aika paljon. Mä oon soittanut kun olin e, lapsi ja semmoista. Eli me saatetaan kuulla joku näistä ihan ohjelman lopussa sellaisena, mitä ei ole vielä niin, kuultu missään. Yes. Eli mä vaan kiitän vierastani Ilma Virtala, oli täällä Radio Bekolassa tänään, ja onko sinulla vielä jotain shout outsia No, kiitoksia sinulle ja, ja toivon, e, toivon että tämä tuun kohta Suomeen ja esitän jotain siellä myös. Niinpä. Hyvää kevätpäivän tasausta, Palmusunnuntai ja Aavanna. Tämä oli lähiradio satellite 30. Ja ohjelmasta kuultiin. Voices, Siva Neviria. Reatune, Borderlands, Traces of Witnessing. Sekä resilience preview.